Față de avalanșa de prostii noi cu care este invadat teatrul, cred că șansa de a avea dreptate în viitor este ca, în anumite momente, să știi să te resemnezi a fi demodat.